Ràdios Limitat ve a 91.6 FM Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Radio Trinitat de Peña. 91, Francesc, FM. La primera emissora local d'Oci Nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Fana 24 hores. Ràdios Limitat ve a 91.6 FM. El director del Servei Català de Trànsit, Joan Josep Izer, ha explicat aquest dimecres que s'estudia aprovar previsiblement aquesta setmana una modificació del carril bus BAU de la C58 perquè les tardes de dilluns o dijous sigui d'entrada de a Barcelona i no de sortida con fins ara. Després d'inaugurar les cinquenes jornades de Sistemes Intel·ligents de Transport, ITS, a Catalunya, Izer ha indicat que es fa la proposta una vegada considerades les dades estadístiques sobre el carril des de l'octubre, quan es va obrir. Tenim informes que indiquen que les retencions són més importants d'entrada a Barcelona a la tarda que al matí, i a la tarda és quan el bus BAU va en sentit contrari, ha explicat. Per això, la regulació actual no sembla gaire coherent, afegit. Una altra decisió que es prové a aprovar aquesta setmana és que el nombre mínim d'ocupants per vehicle baixi de 3 a 2, una mesura que esperen que faciliti que els conductors que van sols, únicament per la possibilitat d'evitar les cues d'entrada a Barcelona, agrupin un altre passatger ha dit ISERN. Aquestes dues mesures es van estudiar la setmana passada la Comissió de Seguiment del Carril, integrada, entre d'altres, per les Conselleries d'Interior i Territori i Sostenibilitat, per l'Ajuntament de Barcelona, mesures que, segons ISERN, millorarien substancialment la mobilitat en aquest carril. Una vegada s'aprovi les mesures, previsiblement aquesta setmana s'hauran de seguir els passos normatius perquè el reglament entre en vigor, després de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat. La previsió és que estiguin en marxa després de Setmana Santa. D'aquesta manera començem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM això és tot un poble, aquí us parla i acompanya Susana Avila, Ricardo Malabé i Jordi García.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 I comencem parlant dels primers autobusos híbrids biarticulats de 24 metres que es en marxa al maig. Donaran servei a la línia H12 de la nova xarxa de bus, que s'empleirà a la tardor amb cinc línies més, i millorarà així les freqüències de pas. Al finals d'any, la nova xarxa tindrà 10 línies de les 28 hores previstes. aquesta tardor entraran en funcionament cinc noves línies a la nova xarxa de bus, que ja tindrà 10 línies de les 28 previstes. Aquestes noves línies són les horitzontals, la H8, que és la que correspondria a la nostra zona i que va de Coll Blanc a la Maquinista, també hi hauria la H10, que va de Coll Blanc a la Pau i la H16, que va del paral·lel fins a la mar. Pel que fa a les verticals, la B3 aniria de la zona franca Sarrià i la B17 del Port Vell al Carmel, que substituiran les actuals línies 15, 43, 44, 72 i 28. En fases successives continuarà la impl implantació dels altres eixos fins a completar les 28 línies ortogonals que conviuran amb la xarxa de línies convencionals urbanes, interurbanes i amb els busos de barri. L'Ajuntament està posant en marxa una xarxa més racional i eficient pensada per les persones i la seva comoditat, segons ha dit l'alcalde de Barcelona, Servietries, que ha afegit que aquest és un projecte de gran transcendència que vol posar el transport públic de superfície a l'altura del segle XXI i arribar a completar una xarxa de les més avançades del món. Lliga atenció perquè avui es celebra el Dia Internacional de les Dones a Sant Andreu. Bé, de fet és demà, el Dia Internacional de les Dones. Doncs el Centre Cultural de Can Fabra i el Taller de Músics al carrer del segre número 24 us ofereix avui entre les 6 i les 8 del vespre l'acte central del districte amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Dones. Doncs us informem que l'acte prendrà part del regidor del districte Sant Andreu, Raimon Blasi. I el programa està eh, i ha previst la lectura del manifest del 8 de març. Actuació de les Violillas, que són un grup jove de música popular integrat per Aina Moliner i Joana Gomí molt joves, divertides, encantades amb el seu violí i amb el cor lila. Acompanyen Blaigumi i Albert Gumi amb el contrabaix i la guitarra. També aquest vespre, entre les 6 i les 8, tindreu l'oportunitat de gaudir de Rocío Celigrat Quartet, un quart de jazz format íntegrament per alumnes del taller de músics. Aquest acte està organitzat pel Consell de Dones del districte de Sant Andreu i el taller de músics Can Fabra. L'acte forma part d'un conjunt d'activitats que es desenvolupen fins al 25 d'aquest mes de març, al llarg del territori per tal de commemorar el Dia Internacional de les Dones. I ara ens acostem ja en plana cultural a la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero que posa punt final avui a l'exposició sobre els drets humans. La Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero al carrer Galicia número 16 ofereix avui, últim dia, l'exposició Tenim garantits els drets humans, la lluita pels drets humans des de Sonrises de Bombay. Doncs hem de dir que els drets humans es caracteritzen per ser universals, iguals, interdependents indivisibles i no accepten cap tipus de discriminació. Resulta lògic pensar que són inherents a l'ésser humà, però la realitat posa de manifest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 a partir d'un quart de set de la tarda microcotxes i altres innovacions en el clima econòmic i social de la Barcelona del 50. L'espai Josep Bota de la Fabri Coats al càrrec de Sant Adrià número 20 us ofereix un col·loqui sobre microcotxes i altres innovacions en el clima econòmic i social de la Barcelona del 50. El col·loqui es realitzarà avui a un quart de set de la tarda i anirà a càrrec de Francesc Roca i Josep Maria Cortés. Doncs informar-vos també de l'horari d'obertura de la Fabri Coats que és de dimarts a divendres de 5 de la tarda a vuit del vespre, a un preu de 2 euros, i el cap de setmana, dissabte i diumenge, de deu del matí a dues del migdia, i de 4:30 de la tarda a dos quarts de vuit del vespre, totalment gratuït. Si volia assistir, heu de fer una reserva al telèfon 9 3 els dies feines de deu del matí a dues de la tarda, o bé de 4 de la tarda a set del vespre, o enviar un correu electrònic a l'adreça reserves muhba.com. I atenció perquè avui és el dia que tothom de Sant Andreu estava esperant. Arriba el Tenerife a Sant Andreu per disputar les semifinals de la Copa Federació. La Unió Esportiva Sant Andreu jugarà avui unes semifinals a dos quarts de nou del vespre, com no passava des del 2008, quan es va imposar per 3 a 1 el Barça de Guardiola. Aquella temporada, la final contra l'Espanyol, a la Ràpita, l'equip es va proclamar campió de Catalunya. En podríem gaudir pel primer cop d'una final al nostre estadi. I en aquest cas seria en una competició com la Copa Federació, on totes les eliminatòries són a doble partit, i és que l'equip és a només dues passes de disputar una final al narcisala. Per l'atzar del sorteig, en cas d'arribar a la final, el Sant Andreu tindria el factor camp a favor per primera vegada, jugant la tornada a casa. Tant en la fase catalana com en setzens, vuitens, quarts i semifinals, en aquest cas, el sorteig ha parat sempre l’anada a Sant Andreu i la tornada a fora però abans a l'equip li espera un nou repte duríssim, el Tenerife B. És un filial de molta qualitat d'un club històric com el Club Deportiu Tenerife, absolut dominador del futbol canari de les darreres dècades. Un club amb una gran estructura, amb el primer equip líder destacat del seu grup de segona B. I atenció perquè ara podem parlar-vos del Tenerife B, que disputa la tercera divisió canària. És un equip amb les característiques pròpies d'un filial. Amb jugadors de molta qualitat, molt motivats per fer el salt al primer equip, les pujades i baixades de jugadors al primer equip li han fet patir una certa irregularitat a la Lliga, on és a la zona mitja però el cúmul de bons jugadors i joventut li ha permès al Tenerife evolucionar i créixer al llarg de la temporada fins a arribar a l'actual eliminatòria en el millor moment després de deixar pel camí dos dels grans favorits i ossos de la Copa Federació. Dos equips punters de segona B, tots dos en zona de playoff, com són el Fuent Labrada i el Cartagena. El fill del Canari és doncs perillós pel seu talent i evolució, i serà un duríssim rival a semis, però volem una final a casa. Avui, a dos quarts de nou del vespre, el Narcís Sala animarem l'equip per gaudir d'aquesta final a l'estadi. La previsió meteorològica indica que la possibilitat de pluja és menor que aquests darrers dies, i en qualsevol cas, com ve a ser habituant, els partits en pluja el club facilitaria els seguidors de general a tribuna per ensalonar-se sota la coberta si fos necessari. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que comencem el nostre programa d'avui. Doncs aquest vespre recordar que a partir de dos quarts de nou de, de la nit, doncs podreu gaudir de la retransmissió en directe d'aquest partit del Sant Andreu Tenerifebe a través d'aquests mateixos micròfons de Ràdio Trinitat Vella.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 veure que no veus res.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que avui es celebra el Dia Internacional de les Dones a Sant Andreu. I per parlar-ne doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic l'Eugènia Fernández, que és tècnica i membre del Consell de Dona de, del nostre districte. Doncs parlem amb ella, Eugènia Fernández, molt bon dia. Molt bon dia a tothom, doncs... a dones i homes que escolten i nens i nenes. Uh -huh. Doncs sí, hem de el Centre Cultural Can Fabra i el Taller de Músics preparen per aquesta tarda una activitat molt especial per celebrar el Dia Internacional de les Dones, oi? Sí, aquesta tarda hi ha l'activitat del districte, l'activitat central del districte i la fem en col·laboració amb el Taller de Músics uh -huh. L'activitat està dissenyada des del Consell de les Dones uh -huh. i es tracta de la lectura del manifest uh -huh. el manifest Uh, posa de pale... palesa la força del talent de les dones uh -huh. i les actuacions eh, seran de les violines que és un uh -huh. grup molt jove de folk de uh -huh. folk eh, d'aquí i d'arreu del món uh -huh. i després amb col·laboració amb el taller de músics eh, uh -huh. es presenta un grup del taller que s'anomena Rocío Celerat Quartet i que és de jazz. Uh -huh. O sigui, tenim folk i jazz. Uh -huh. uh, el Consell sí. de les Dones està organitzat per totes les associacions i entitats que formen part de, bueno, que són dones del districte de Sant Andreu, no? Exacte, exacte. De tots els barris. Uh -huh. i són associacions de dones i dones que títol individual uh, volen col·laborar amb el Consell. I també de dones que pertanyen a una organització política i que també uh -huh. treballen per la dona. Molt bé. Doncs avui hi ha aquest dia especial en què també intervendrà el regidor del districte en Raimon Blasi, i esperem-nos. La, la consellera, uh -huh. la consellera, ens llegirà el manifest, la força del talent, uh -huh. i serà un acte doncs, que, es fa, que serà reivindicatiu i, i festiu. Molt bé. Eh, és demà, el dia 8 de març, el Dia Internacional de les Dones, però uh -huh. eh, nosaltres ho celebrem avui perquè hi ha moltes activitats pel 8 de març, institucionals, hi ha una manifestació, i perquè tothom doncs, pugui participar doncs, no ho fem en el mateix dia 8 de març. Uh -huh. Molt bé. És a dir que l'acte central de districte es realitzaria avui, però... Demà hi ha moltes activitats en el districte uh -huh. uh, que també són del 8 de març. No? Uh -huh. uh, per exemple, a l'escola d'adults uh, Pegaso, doncs, a part que tenen una exposició, uh, projecten una pel·lícula uh -huh. que es diu La Fuente de las Mujeres, que, que és preciosa i fan un fòrum. Els uh -huh. uh, joves uh, de l'espai Garcilasso també sí. celebren uh, una festa uh -huh. en honor hort de, del 8 de març, una festa reivindicativa. Uh -huh. uh, avui mateix, uh -huh. a l'espai jove Garcilasso, a la plaça d'Urgínia Wolf, uh, hi ha el cicle, eh, la primera sessió de cicle, eh, Sexe a canvi d'amor, Sí. organitzat per l'Espai Jove i la Dinamització juvenil Jovenil Gafilasso. Uh -huh. uh, també el dia 8 fan una festa per la dona, però ah, sí. no sí. tan sols els joves de Gafilasso, sinó que els joves de la Trinitat també tenen activitats. Sí, demà es realitzarà al pavelló de la piscina aquest acte de central del Dia de la Dona a la Trinitat Vella. Sí, eh, i també el dia 15 hi ha teatre social eh, en el centre cívic de la Trinitat uh -huh. a les 19.30 que el teatre social es titula el termòmetre de l'amor uh -huh. i que tracta de prevenir la violència de gènere en els joves. Uh -huh. També hi haurà un mercat d'intercanvi a la plaça Trinitat Vella els dies 23 i 25 de març. Això més endavant. Uh -huh. Molt bé. Tenim que, també per destacar que el dia 11 l'Associació de Dones Mirada de Dona de la Sagrera uh -huh. uh, comemora els 10 anys de l'associació i organitza a part d'una festa doncs una exposició de fotografies de les sòcies de mirada de dones. Uh -huh. uh -huh. uh, les activitats... Uh, per tot el districte n'hi ha molt per triar. Hi ha exposicions, hi ha sessions de cinema fòrum, eh, tenim que el centre cívic de Naves hi eh, a una actuació el 8 de març de les Mamzels que és aquest grup de dones que s'han fet uh -huh. molt conegudes perquè ens conviden a reciclar un anunci de la Generalitat uh -huh. i hem despertat molta expectació no? doncs sí, de no, veritat sí. uh, però que vaja a tots, a, tots, a tots els barris hi ha activitat de teatre o de cinema cinema en una biblioteca també hi haurà una exposició de llibres ministres o que la dona és un tema principal. Uh, no sé, des del districte estem uh, molt contents i contentes d'aquesta programació. Doncs et passo una mèdia a companya Susana. Hola Eugènia. Hola. Bon dia. Bon dia. Primer, a més m'agradaria fer-te dues preguntes. Primer, has dit tota una un llistat d'activitats que estan... Teníeu moltes notes. Eh? Exacte, per això, fins al dia 25 de març. Els nostres oients, on les poden consultar? On poden veure, veure totes les activitats eh? completament? A la l'UAC eh, hi ha el fullet que, que posa 8 de març, la força del talent, on està al davant doncs, el text del manifest i estan totes les activitats. Eh, també les hem difusques per als membres del Consell eh, en format digital, Uh -huh. I, i probablement doncs, a, la, no sé, a la web del districte hi siguin, això no us ho puc assegurar, uh -huh. però que reparteixen en els centres cívics, si us acuseu en algun centre cívic o el PIAT, doncs hi ha de ser, a fullet. Avui en, en l'acte en repartirem molts, perquè com que no totes són el 8 de març, hi ha, hi ha activitats que van començar el dia 5, Uh -huh. uh, i, i, i, i dic dir, acaba el nou dia 25 amb, amb un acte de l'Associació Peles d'Atenea a Can Fabra uh -huh. que, és un, bueno, que és un espectacle plàstic i de dansa mm, és que Ja ha moltes activitats per mitja hora per <ríe> sí. parlar perquè hi ha, hi ha molta qualitat fins uh -huh. i tot el bueno, el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu uh -huh. ha programat danses de la Mediterrània amb un uh -huh. homenatge a la, Maria, a la poeta Maria Mercè Marçal. Uh -huh. I això serà el dia 8 de març a les 8. Uh -huh. uh, a veure, però és que al mateix dia, a la mateixa hora, uh, també hi ha les manzels, el centre cívic de Navas ens coincideixen activitats, aleshores uh -huh. es pot triar molt. Segons, eh, tinguem, segons on vivim, que ho tinguem propers, segons la, les nostres aficions i necessitats. Uh -huh. per pre... Perquè hi ha molta implicació. <ríe> la veritat és que hi ha molta implicació de casals i centres cívics a l'hora de programar, a part uh -huh. de les associacions del Consell. Uh -huh. Doncs Eugènia, et presento a la Maria Ordiales, que és la presidenta del grup de dones d'aquí de la Trinitat Vella. Hombre, sí. Que está no? aquí con nosotros. Sí. Hola. Hola, María, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Mira, que ayer me dijeron que si podía venir un poquillo a explicar lo de mañana para el Día de la Dona. Uh -huh. Muy bien. Y entonces vengo ahora para consultaros que mañana a las cinco y media de la tarde hacemos una gran fiesta en el pabellón de la piscina, uh -huh. que sí. normalmente van ciento y pico de mujeres, ...damos un merendar muy majo... ...con unos bocadillos y, y coca... ...mucha sangría, un poquillo de marcha a las mujeres... ...traemos una orquesta y se lo pasan de bomba... Uh -huh. ...de las cinco y media a las nueve más o menos... ...cuando ya decimos a recoger porque no hay prisa... ...ellas no tienen prisa saltando y bailando... ...no hay, no hay prisa por terminar, ¿eh? Uh -huh. Y uh -huh. se lo pasan bomba, ya hemos puesto anuncios, propaganda... ...y también queríamos decir otra cosa que cara al día internacional de la mujer trabajadora, el día 18, en el ambulatorio viejo que teníamos aquí en Trinidad, que ahora tenemos uno nuevo, pero en el viejo, que se hacen bastantes actividades, vamos a hacer una charla, va a haber una, psicología, una psicóloga, que es la psicología de la mujer. Muy Entonces bien. vamos a dar una charla, ya te digo que vendrá, será día 18 a las 5 y media de la tarde, que es muy importante porque es una psicóloga que conocemos y nos parece muy interesante que, que acudiera la gente y darlo un poco a conocer. Haremos bastante propaganda nosotros también. Sí, lo teníamos, no hemos dicho sí, todas. Sí, bueno, dime. esto si se si anuncia al correo del consell de las Donas, lo podemos pasar a todas las donas del consell y ellas también lo pueden difundir. Ah, sí, ah, mira, pues claro. me había caído yo. Claro. Sí, me parece que lo tenemos nosotros el correo este. Claro. Sí, creo que sí. Ah, pues sí, que lo Por diremos. Favor. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, y lo diremos. Abstracta la de, de, de reivindicar tres sí. de las zonas y que también mm. su pasem bé. ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Nos, Nosotros hace más de 20 años que hacemos esto, ¿eh? Sí. Bueno, te digo más de 20 por no decirte 30, que me parece que ya hace 30, ¿eh? ah. Que lo venimos haciendo y mira, ya ya lo sabe toda la gente del barrio prácticamente, pero bueno, también nos interesaría. Estuvimos también en el Consell de la Dona de ahí de Sant Andreu, las invitamos sí. a todas porque fue un consello, no sé si estarías. Claro. Que fue, sí, que fue un consell con muchísima gente, eh. Sí, Estaban sí, muy contenta sí. porque estábamos, me parece que 30 un mujeres. Uh -huh. Un éxito. Bueno, y, María. Y muy bien. María, pues ya sabéis sí. que estáis todas invitadas, ¿eh? Gracias. Y si quieres sí. correr la voz, pues ayer os esperamos a todas, claro que, que sí. nos pasaremos una buena tarde, claro ¿eh? Gracias, sí, y también esteu convidadas a la casa central como membros ao consell. Sí. Esta uh -huh. tarde. Aquesta tarda... Aquesta, tarda, aquesta tarda lo tenemos muy mal porque hemos de preparar todo lo del merenar de mañana y, bueno, y lo comprenem. tenemos muy ocupado esta tarde. Ya mañana... lo comprenem, ya comprenem, muy bien. Bueno, <ríe> Pol, muchas gracias, ¿eh? Molt <ríe> bé. Venga, Venga hasta luego. Ve ve. Doncs hem de dir una cosa important, que és que en aquesta festa del Dia de la Dona que organitza el grup de dones de la Trinitat Vella, doncs no deixen entrar homes se m'ha oblidat és un petit detall que s'havia de pensar són los músicos ah, bueno, els, ah, bueno. els músics sí, perquè com que tenen bon tipus i, i les dones puguin veure doncs, que hi ha sí. homes sempre no? boem i això ens agraden les dones, els sí. músics sí, sí, sí. Jo crec que dintre de poc, no serà el dia de les dones, serà el mes de les dones. Clar. Perquè és gairebé un mes sencer d'activitats per, tota, per tot el districte, per tot el barri, i està molt, molt bé. Doncs uh -huh. pues serà mañana no?, a partir de les 5.30, ja. En el pavelló de la piscina, la gran festa del dia de, de la dona, doncs hi ja haurà baranà, ball i tot, tot això, fins a altres hores de, de la matinada, no? Val, madrugada Fins que ens cansen Això. I l'entrada doncs, val 5 euros però tot el que pugueu passar-vos-ho bé doncs ja, ja ja val aquest preu ja. Home, de dos quarts a sis de la tarda fins al llarg, 5 euros està molt, molt ben invertit eh? dona molt de 6-5 euros Doncs pues, Maria, què podem dir? ¿Qué podemos decir de esta fiesta de, del Día de la Dona, que de, se realizará mañana? Bueno, la gente siempre está muy conforme, está muy contenta. Toda la gente la está esperando y me parece que es un día muy importante porque si dejamos de ser esto, ya creo que dejamos de ser dona. Hay que decir que todavía hay mucha gente que no sabe el significado del Día de la Dona. Hay muchas mujeres mayor que no lo entienden. ¿eh? Y cada año leemos un manifiesto, digamos, para que la gente lo recuerde, el año pasado no lo leyó la consellera de Esquerra, la Monse, y este año ya se ha preparado que no lo leerá también ella Ajá. y no lo explica y un poco también es explicar todo eso qué significado tiene y que y que esto no se tiene que perder, vamos, Ajá. y que las donas ya Estamos prosperando mucho y, y que sepan que estamos aquí las mujeres ¿eh? Que todo no es de los hombres ¿eh? al tanto ah, sí. Que sí, sí. lo pongamos es, en nuestro sitio Es un aspecto ¿eh? sobre todo reivindicativo sí, Hem de sí. reivindicar muchas cosas Que encara nos queda poc camino Pero nos queda un camino para conseguir Y para que sepan que las mujeres también tenemos fuerza Para todo, ah, sí. ¿eh? al tanto sí. En ¿eh? el caso de tonterías son 50% De la población, que no son pocas Esto, esto, esto, esto, esto. Y que haya igualdad entre todos ¿no? sí Sí, sí, sí, sí lo único que, que esto, que este día dice luego los hombres no, ¿eh? So, solo los cuatro músicos, ¿eh? Y esto lo dejamos porque necesitamos la música, si no... Un año vino los políticos todos, muy arreglados ellos, y se nos entraron y los echamos a la calle, ¿eh? No, no, pero así de claro los cogimos y le dimos que allí no, que los echamos, ¿eh? No los dejamos ni cinco minutos dentro. Y dice, no volveremos. Digo, no, lo siento mucho, pero es el día de la dona, ¿eh? Y fuera quien político, quien fuera, pero hoy fueron a la calle, ¿eh? Lo sentimos mucho. O sea, que el, el Blasi no pudo entrar. No, no, allí no puede ir nada porque mujeres, ¿eh? Y muy bien todo, es muy correcto. Y contentas con hacerlo, un poquito de trabajo, pero se hace con gusto y voluntad, ¿eh? Y luego nos has dicho sí. que el día 18 también hay otra... Sí, una charla de psicología. Uh -huh, ¿Qué es esto? La psicología de la mujeres. Que se realizará en el centro cívico. No, no. en el que había antes de los médicos ah, sí. Sí, allí donde, en, en el ambulatorio allí a las cinco sí. y media mm. también haremos un poco de propaganda y publicidad y porque creo que es una charla muy interesante uh -huh. además la psicóloga que viene la conocemos nosotros y ya nos presta confianza para hacer esto ¿eh? muy bien pues maría muchísimas gracias por acercarte hoy a nuestros micrófonos a vosotros, a vosotros. y esperemos pues esto que el día de la dona pues sea para reivindicar los derechos y que estos derechos pues no, no se no separen, ¿no? sí, Que continúen sí, sí. avanzando para que haya una igualdad entre entre todos. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? entonces ahora lo que haremos será una pequeña pausa, escucharemos un önica de música y tornemos.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 Sí, sembla que tenim alguna dificultat, intentarem resoldre la el més aviat possible. Hola, Pera. Hola. Hola, Pera. Hola, Pera. Doncs, sembla que tenim dificultats en la connexió. Hola, Pera. Hola. Hola, Pera. Hola. Hola, bon dia, com estàs? Sí. Doncs el que dèiem, que eh, s'acaba de posar en marxa el primer concurs fotogràfic de l'associació, oi? Sí. De eh? sí. Què, és, què és el que podem dir d'aquest concurs? Doncs pues mira, aquest concurs fotogràfic resulta que amb els arxius hem, hem, hem, hem trobat uh -huh. que l'any 1956 es va fer el primer concurs fotogràfic de la Fàbrica Coatz. Uh -huh. i resulta que nosaltres pues, hem tot... bueno, parlo del 56, 57, 58 i es va, es va fer fins a l'any 90 uh -huh. i ara pues, ja es havia deixat de fer uh -huh. i ara pues, mm, nosaltres hem tornat a reiniciar aquest concurs fotogràfic sí. que aquest cop ha sigut tema lliure uh -huh. i hem participat pues, 27 persones amb tres o dos fotos cada, cada participant Uh -huh. van vindre un, uns fotògrafos que un és el, el, el, el de la Cruz un altre és un altre que es diu Sergi, uh -huh. també és, és, és fotògraf, i van fer la tria i van triar primer, segon, tercer prèmit però n'hi havia un altre que també se li donat un prèmit, un excècit, saps? Uh -huh. Bueno, i, i hi ha hagut bastant i ara està exposat al centre cívic de Sant Andreu, uh -huh. carrer gran de Sant Andreu 111 són un total de 18 fotografies, no? Un, un total de 18 fotografies exposades, uh -huh. i 18 i, i els quatre premis, que són 22. Uh -huh. Després hi ha totes les que, les, les que van participar, es van escanejar i estan passant per una tele amb, amb un CD i van passant contínuament. És uh -huh. o sigui a que totes les, les fotos que van ser eh, portades per exposar passen totes, i aquestes 22 estan exposades permanentment, fins al, al final del mes de, de, de març. Fins mm. a, al dia 2 d'abril hem de desmuntar. Molt bé. És a dir, que tan, encara sou a temps de poder gaudir d'aquesta exposició. Exacte, exacte. Bueno, com que aquí a la Fabra pues, ha participat molts treballadors i nosaltres ja som quasi 500 socis, sí. això se'ls ha ja fet sapiguet a tots, i van, van passant, vull dir, des del dia que es va inaugurar fins ara han passat unes 400 i pico de persones. Uh -huh. I què és el que la gent que s'acosti a aquesta exposició podrà veure? Bueno, pot veure tot tipus, vull dir, com que és, és lliure, uh -huh. doncs es, es pot veure un trenc d'Alemània, molt maco, de, de, de vapor, que es veu tot el fum, un, uns ponts al pont de Besalú, es poden veure castells, es poden veure, per exemple, aquí a Sant Andreu, per exemple, a la parròquia, es poden veure infinitat de, de, de temes, saps? Uh -huh. mm. Doncs tinc la Hola. Susana. Hola, Pere, bon dia. Bon dia, diga-te. Mira, des de la Vera Veres, si ens pots explicar una miqueta, es pots descriure una miqueta, les tres fotografies guanyadores i aquesta fotografia que guanyo també un excècid. Doncs pues mira, la, el primer premi es va ser concedit perquè és una foto que és d'una portalada molt antiga, que hi ha un, un picaportes molt antic, i, ha, i per darrere hi ha com un, un visillo fet de punta, però amb tot això es veu que és una casa que fa temps que no, no, no hi viu ningú, hi ha una espècie de de, de, de l'aranya, eh? uh -huh. i es veu molt, molt específicament el que és aquella foto, molt maca. Uh -huh. I el segon, tema, el segon tema és de... És de Emporia Brava, que uh -huh. és una, una fira de, de, de temps antic, que hi han varios gent que fa esclops, gent que fan, fan cortines a mà, i també està molt bé, hi ha un, un contrallum molt maco. I el tercer, el tercer és un pont, és un pont com una, una passera d'Emporia Brava, uh -huh. que també és amb color, no és amb color, és en blanc i negre, que també és molt maco. I l'accessit aquest és el tren que us deia, que una foto feta a Alemanya, d'un tren de, de vapor que es veu un fum perfecte, que segons l'autor encara funciona. Aquest tren encara funciona. Eh? No, Són els quatre premis. Terce, el Primer, segon i tercer els, vam, els vam donar una copa que ens la va cedir a l'Ajuntament i el fort premi un llibre d'Amics de la Fabra de tota la història de l'empresa. Mm, perquè, Pere, exactament eh, quines eren les bases de, del concurs, perquè tenim fotografies tant de Sant Andreu, com, sí, de, Catalunya, sí. com de Catalunya, com de fora. No, perquè era, era, el tema era lliure, uh -huh. i el tema lliure doncs pots, fer, pots portar la foto d'allà on tu vulguis. Ara, això ho farem cada, cada dos anys, d'aquí un, un parell d'anys farem temes de la Fabra i, i Coes, que hi ha molt, molt tema aquí ja ho teníeu el tema del de concurs de... Potser previst, que potser hagués tingut que ser el primer que haguéssim tingut que fer però com que no sabíem com aniria si respondria de molta gent o no doncs per això vam fer el tema lliure i ara doncs, el proper cop que hem decidit la Junta que oferíem cada dos anys el tema serà edificis o, o records de la Fabra Gix mm -hmm. i i l'Eduard Molins hi ha participat? l'Eduard Molins hi ha participat mhm mm i quina foto teniu? Doncs mm, pues ara no, no me'n recordo, com que n'hi ha tantes... A no. no, mm. l'Eduard Molins em parles de, del coment sardanista, Sí, senyor. Doncs no? pues sí, sí, home, som, som amics i aquí a l'empresa mm. també, vull dir, els diem hem vist pencats. Molt treballant. bé, d'acord. Per, una darrera pregunta. Eh, el jurat... Eh, el jurat. Quins aspectes de la fotografia quines característiques va tenir en compte per otorgar aquests premis? Bueno, el jurat té gent qualificada, fotògrafos jo vull dir hi havia alguna que a mi em semblava que, que podia ser molt, molt maca però es veu que ells hi tenen molt i van dir no, aquesta foto està treta de, per internet i aquesta foto no l'entenen ells saben ben bé i el paper mateix i una sèrie de, de coses que els, els fotògrafos, que aquests dos ho són, professionals, doncs pues, saben el tema, com, com va. Vull dir, nosaltres no hi entenem res, per això els hi dir que aquests vinguessin a fer el, el benedicte. Uh -huh. uh -huh. Esprima molt la tècnica i la part estètica, no?, de les fotografies. I, bueno, sí, el detall, per exemple, eh, que el primer premi té el detall d'aquesta porta antiga, amb un picador de fusta, vull dir es veia per dins un discílio amb una miqueta d'antic, vull dir que són coses així que a nosaltres, no sé, a mi personalment em va semblar que aquesta foto no era tan bona com ells, però sí, sí, van, van decidir i van otorgar el primer prèmit amb aquesta. Mm -hmm. Molt bé, doncs Pere, moltíssimes gràcies per, Molt per parlar-nos avui d'aquest primer concurs fotogràfic dels Amics de la Fabra Coats. Perfecte, vale, bon gràcies a, a, a vosaltres. Adéu, adéu, adéu. adéu, adéu. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i atenció perquè, clar, avui és el dia important per la Unió Esportiva Sant Andreu. Aquestes semifinals de la Copa Federació a les quals ha arribat en parlarem de tot, tot seguit.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 La vida és apostar. Mai saps com anar més confia això. Si que mai ho perdré, m'agrada així. Intentaré esperar. El temps és sempre fidel a la Cada dia de 12 a una del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella Molt bé, doncs tal com us hem anat anunciant durant tot el programa el Tenerife arriba avui al Narcissal arriba avui a Sant Andreu per disputar les semifinals de la Copa Federació i serà a partir de dos quarts de nou de la nit per parlar-ne doncs, tenim un dels membres de la direcció de la Unió Esportiva Sant Andreu com és el Héctor Alonso, molt bon dia Hola, bon dia. Doncs com es presenta aquest, aquesta semifinals? Bé, arriba en un moment amb molts partits acumulats, uh -huh. amb, amb el calendari molt ajustat, estem jugant molts partits seguits uh -huh. i és un rival que segur que serà difícil perquè els filials acostumen a ser-ho, molt tècnic, amb molta il·lusió per demostrar amb equips superiors que poden, que poden pujar al primer equip i segur que serà molt complicat. El que sí que hem de dir és que el Tenerife B pertany a la tercera divisió, Canària, qual cosa, doncs, no ha de per què haver-hi cap dificultat per, per encarrilar bé la semifinal, no? Bé, el Tenerife B eliminat a les dues últimes rondes d'aquesta Copa a dos equips de play-off de segona B. Mm. El líder del grup 2 i el quart del grup 4, em sembla, o, el, mm. o viceversa. És a dir, que és un equip que quan es posa a jugar pel que sembla, i a més, com, com acostuma passa amb els filials, Acostomenen a ser equips que són millors de la segona volta uh -huh. i que són més complicats. És a dir, que no està tot eh, arreglat encara, s'ha de jugar. No, no, serà segur bastant difícil. Uh -huh. uh, hem de dir que avui precisament el... hi ha jugadors que estaran de baixa, no? Sí, estem bé, Esa és la dinàmica de la competició, estem uh -huh. tenint força baixa, uh -huh. eh, Melo és l'última, Uh -huh. Esperem, desitgem que no sigui molt, però una hem anat a l'ajuda ja uh -huh. veurem I sí, a més tenim Edgar malalt, que uh -huh. és el col·legiador, sí sí. sí, sí, afrontem amb bastantes baixes Clar, un partit que per part tenir una semifinal, afrontar-la sense l'Edgar, evidentment és, això es notarà No? Això és... Bé, es pot notar. De totes maneres, el que sí que està rendint molt bé l'equip aquest any és que, entri qui entri, està uh -huh. responent molt bé. Uh -huh. I això sí que és una virtut que està aconseguint el cos tècnic i els jugadors. Uh -huh. I bé, confiem en, en els que sortim. Uh -huh. Per tant, eh, nosaltres el que hem de fer és afrontar aquest partit d'avui i mm, veure de quina manera s'arriba doncs, a, a la final, no? a veure si traiem un bon marcador uh -huh. sabem que les tornades són sempre molt difícils ens ha passat en aquesta copa uh -huh. uh, però bé, sí, l'aspiració és guanyar, i ja que hi som guanyar-la uh -huh. perquè sabem quina és l'altra semifinal? sí, és el Saragossa B contra la olla de, de Múrcia uh -huh. doncs haurem d'estar pendents també d'aquest partit, no? sí, va guanyar, bueno, es va a disputar i va guanyar el Saragossa B 1 0 Uh -huh. a l'anada, a veure com va la tornada Home, pot, pot estar bé això de, de que jugui el Sant Andreu amb el Saragossa perquè estan tocant, no? O sigui... Sí, home, a nivell d'afició jo crec que una final amb el Saragossa seria més favorable per si algú es volgués desplaçar, un viatge que amb una tarda es pot fer uh -huh. i, i seria molt més favorable més que res per la proximitat també pels nostres jugadors pel pensament, uh -huh. com més curt el viatge millor Uh -huh. Perquè quan, quan, quan, quan trigaran a, a realitzar la segona semifinal? D'aquí dues setmanes, no? Sí, d'aquí dues setmanes a la tornada uh -huh. Doncs haurem d'anar fins a Canàries amb avió i això doncs uh, ens pot uh, ressentir una mica, no, els jugadors en aquest trajecte? Bé, sempre és preferible l'avió que l'autocar sí. perquè les païsses que això han fet sí. d'autocar encara han sigut pitjors però uh -huh. evidentment que tot el que sigui partits setmanals, és cansament acumulat uh -huh. també serveix perquè juguin tots els jugadors, per tenir totes de la plantilla activa, té pros i contras uh -huh. doncs que sapigueu que aquest partit entre el, el Tenerifebe i ja el Sant Andreu que serà, també s'harà retransmès a través d'aquests micròfons i que intentarem doncs, fer tot el que estigui al nostre abast perquè la gent d'aquí de Sant Andreu doncs, sàpiga com, com quines expectatives té l'equip perfecte, a veure si va bé D'acord. Molt bé, doncs Héctor, moltíssimes gràcies eh? Molt bé, gràcies a vosaltres Vinga, bon dia Vull. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix és anar directament ja cap al que és la nostra habitual agenda i entrem Molt bé, doncs arribem a la nostra agenda, així que agafeu ja pis i paper perquè encara us podem comentar algunes de les activitats que es relitaran aquests dies als nostres barris. Comencem per la Trinitat Vella. Comencem dient que si, sabia, si saps jugar a escacs pots acortar te a la biblioteca. La biblioteca de la Trinitat Vella, José Barberos convida, com cada dijous, entre les 6 de la tarda i dos quarts de 8 del vespre a jugar a escacs. Si no en saps, doncs també t'ensenyaran a jugar-hi. Exacte. I ara ens n'anem cap a la Sagrera, perquè la Nau Ibanov us ofereix l'espectacle Invisibles. La Nou Ibanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Hondures número 28 us ofereix a partir d'avui fins diumenge l'espectacle Invisibles. La companyia Invisibles, Xergi Estanavell, Nacho i els seus amics Invisibles volen ensenyar-nos casa seva, i és que casa seva és tot un show. Ja per ella mateixa, Nacho té un amic, un gran amic invisible, que sempre l'ajuda i un món invisible que ens vol fer veure. Però, Nacho, avui en exclusiva serà invisible per tothom. Podeu veure aquest espectacle de dijous a dissabte a les 9 del vespre i diumenge a les 7 de la tarda. I d'altres informacions dels nostres barris, també ens porten a parlar de l'actriu Carme Abril, que conversa amb Cesc Jalaber al Sant Andreu Teatre. Al Sant Andreu Teatre, els set us oferirà demà divendres a les 7 de la tarda una conversa molt especial. En motiu de l'espetacle, Sergi Revers, voció original, plomés, que arriba al Sant Andreu Teatre, l'espai dansat, l'actriu Carme Abril, veïna de Sant Andreu, conversa amb el carismàtic coreògraf i ballarí. La conversa es realitza a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra a la sala Omega del taller de músics Tercera Planta. L'entrada és gratuïta. Doncs hem de dir-vos que aquests dies s'està realitzant la desena edició del set de teatre. Ja fa deu anys que van començar aquesta aventura escènica que els ha donat cada any una setmana plena de teatre, dansa, circ, audiovisuals i tota mena d'experiències i coneixements que de mica en mica s'han doncs, anat incorporant a la nostra formació escènica. Però el que volen és més i per això doncs, continuen endavant i llenguany tenen el gust de presentar-vos tres tallers més que esperen que aprofiteu i gaudiu al màxim. I com que estem d'aniversari perquè es celebra aquesta desena edició del set de teatre doncs hi eh, ha una promoció especial per tots aquells que hagueu participat en alguna edició anterior del set de teatre doncs teniu la possibilitat d'aprofitar el dos per un que serien doncs, dos tallers al preu d'un per només 60 euros doncs, us podeu matricular a dos tallers per exemple, podeu anar al taller A que, des, que es titulat des de les altures tècniques de les xanques. A cara de verd, escudero i boada, és un taller intensiu 12 hores de durada. És un taller d'iniciació al món dels xanquers. Farem un tastet de xanques, treballaran l'equilibri, els llis, els salts, les diferents maneres de caminar i de caure, que també és important. Molt bé. Aquest taller es farà els dies 4, 5, 6 i 7 de març, de 7 de la tarda a 3 quarts d'11 de la nit, a Can Fabra, l'Auditori, al carrer del Segre, número 2432. Molt bé, i tot aquí, i tota aquella gent doncs, que participi en aquests tallers, doncs, que sàpiga que, pot, que té un espectacle gratuït, el qual doncs, eh, és precisament aquest que us comentàvem fa un moment, el de la companyia Invisibles, que es realitzarà doncs, aquest cap de setmana. Molt bé, doncs parlem ara del taller B, que són eines per actors, manipulació d'objectes i treball físic. Leandro Mendoza és qui s'encarrega de portar a terme aquest taller B. I el taller doncs, és intensiu d 11 hores de durada. realitzarà aquest cap de setmana, el dia 9 i 10 de març, de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre. I també dir-vos que el taller C es diu la transformació del rostre, maquillatge i caracterització i va càrrec de Cristóbal Guerrilo. És un taller intensiu de 11 hores de durada on la transformació del rostre doncs, en el personatge que es vol en aquest curs intensiu aprendreu a fer servir els productes adequats per un bon maquillatge, quins quin són els millors per cada cosa i per què i com aplicar-los. Doncs aquest, aquest taller fet també realitza aquest cap de setmana, 9 i 10 de març, el dissabte de 10 a 2 i de 4 a 8, diumenge de 10.30 del matí a 1.30 del migdia i atenció perquè aquest taller es trasllada de el que... es trasllada al barri del Bon Pastor es trasllada al centre cívic del Bon Pastor, la plaça Robert Gerard número 3 i 4 i nosaltres que en marxem doncs uh, adeu-siau bona tarda Notícies en xarxa